Mans germanes, benvingut a la vostra casa. Orem. Oh, Santa Precària, servidora del precariado, de los migrantes becarios y desempleados, te invocamos universalmente como la patrona de los desesperados. Santa Precària, ruega por nosotros. Aleja de nosotros los planes de rescate que recibe la banca y todos sus secuaces y dirige este dinero al pago de una renta para que la humanidad pueda vivir contenta. Santa Precaria, ruega por nosotros. Ayuda a los migrantes que trabajamos sin garantía, que vivimos sujetos a la ley de extranjería. Si la crisis nos lleva al paro, aunque no lo deseemos, haz que reformen la ley y de esta forma protegernos. Santa Precaria, ruega por nosotros. Controla los tipos de interés que con esto de la inflación el pago de la hipoteca se ha disparado un montón y muéstrale a Zapatero lo que hacer con el dinero y dile que el libre mercado nos hace vivir en pecado. Santa Precaria, prueba con nosotros. Nosotros solo queremos compartir y ser muy buenos. Que aquí los pecadores son los especuladores. Si dejan que se dispare la crisis que nos atañe, saldremos a tomar la calle y ya no habrá quien nos pare. ¡Santa precaria, prueba por nosotros! Hasta <risa> hoy Radio V de Vivienda, Radio Donca, 104.5 de la EFAEMA. Salut, companys i companyes, doncs aquí estem de la mà de Santa Precària, un cop més a les ondes de Ràdio Broncal 104.5. Això que esteu escoltant és Ràdio V de Vivienda i avui som dia 7 de novembre, si ens estàs escoltant en directe eh, ens pots trucar al 93-359-4900. Que avui som eh, la Clara i, i el Marcos. Hola, què tal? Tota la resta, bueno... Uh... No sé què ha passat, han desaparegut. Pues bueno, y a ver si trukan igual trukan, no sé. Ver, igual, igual. <risas> Bé, bueno, com ja sabeu, com sempre, doncs, bé, bueno, eh, ens podeu trobar eh, eh, a, in a internet, ens podeu escriure a radiovdvivienda.com, eh, tenim el blogspot a radiovdviviendablogspot.com, i bueno, a part d'això eh, més físicament més eh, de cara al públic per dir-ho d'alguna manera tenim les nostres assemblees al carrer Magdalenas al número, em sembla que és el número 13 mm -hmm. cada dimecres a les 8 i mitja últimament eh, perdoneu una mica la meva veu perquè estic una mica en mocos <laughs> estic una mica encostipat I, i bé, últimament hem fet una, bé, bueno, només hem fet una una assemblea la van fer a la universitat sí, amb suport als estudiants de, de les tancades que estan fent a la universitat i bé, i, bueno, i això... T'ha agradat l'entrada, Marcos? T'ha agradat la pregària? Sí, m'ha agradat. agradat. Bueno, la pregària aquesta és d'un grup de gent de Terrassa que ha fet la pregària a Santa Precària. Si ho busqueu ho podeu trobar. I són un grup de precaris, immigrants, estudiants, treballadors, veïns de Terrassa que no estan disposats a pagar la crisi. I, bueno, invoquen a Santa Precària que ruegue per nosotros. Bé, bueno, jo no volia començar abans sense saludar la meva mare, la Mari Carmen. Hola, què tal? T'estimo molt. Hola, ja, Carmen. Eh, I bé, bueno, a la Marta, que ens està escoltant, que és una oient que cada vegades s'escolta una gran amiga. Mm -hmm. I bé, bueno, no sé, si vol saludar algú per començar. El, aquestes dues oients em sembla perfecta. <laughs> I avui, a més de pregàries a Santa Precària, us portem una mica d'informació sobre el Carmel, sobre el que està passant al barri, també sobre bueno, l'expedició d'un grup d'interès exploradors d'UV de, de Vivienda que van anar a Marsella, on s'estava produint el, el, la cimera de, de ministres d'habitatge, aquella que es va anul·lar aquí a Barcelona, doncs s'estava produint a Marsella i van anar a veure què estava passant al carrer. També parlarem una mica del desnonament previst que es va aturar del carrer Robadors 29, aquest el, el, bueno, és un cas arxiconegut sobre moving i sobre violència immobiliària. I, bueno, I finalment comentarem també una mica com va anar la mani del 29 i algunes reflexions que hem fet al respecte. I més o menys ho tindrem tot. Molt bé. Jo us parlaré una mica de, del Carmel, que aquest eh, em sembla que va ser el dimarts passat. Hi va haver una, una assemblea, un ple de districte, al districte d'Horta-Guinardó, que és on, on s'engloba el Carmel. I bueno, hi va haver un ple de districte on parlaríem, on havien de parlar d'això, de, mm. bueno, de, del pla aquest de, del Carmel, del de, que volen fer i tal. Jo ben bé la veritat és que no em vaig quedar tot el ple, Mm -hmm. i, i era un, la, la veritat és que, clar, parlàvem de moltes coses no? i em sembla que això del Carmel ben bé ho parlàvem al final i, bueno, i, i estava molt temps l'ambient també hi havia, hi havia un ambient bastant temps no bueno, m'estranya ja que allà es deliberava allà per, al final, o sigui, totes les esmenes que s'havien de fer o alegacions mm -hmm. i tot això era l'últim dia val? però vam contactar amb el president o el que coordina això de la coordinadora d'afectes del Carmel i i va donar el seu contacte i tal i que bueno, segurament la setmana que ve no, bueno, el proper programa mm. podrà venir si volem a fer una entrevista i ens podrà parlar de tot això I quines són més o menys les reivindicacions? Que... Bé, bueno, més que reivindicacions són o sigui, clar, el que, que portarà a terme l'Ajuntament al Carmel és un pla de reestructuració, d'urbanització de de, del barri i clar, al Carmel lo que hi ha moltes cases que són baixes mm. val? i el que vol fer l'Ajuntament és fer una reestructuració i fer equipaments Eh, bueno, zones verdes diguéssim, i fer edificis val? Mm. o sigui, edificis alts diguéssim que el que, que li, li passa al Carmel ben bé és que és un barri que bueno, ja és, jo crec que està molt massificat val? i el que no s'entén és que vulguin uh, enderrocar cases baixes mm -hmm. per fer edificis grans per ficar més gent està clar, és ¿no? es el que yeah. sempre parlem, no? És es un especulació, estàs fetcho. clar, és una lluita dels, dels veïns, doncs davant d'això que hi ha moltes coses que, que no, no, no depèn ni, cas, ni cap ni peus. Mhm. Uh -huh. mica xò. I el ple que era el peripè de sempre de fer veure que informen els veïns sense que puguin decidir res. Clar, és que és l'ús sempre, és el de sempre i bueno, molt, molt de politiqueo, molt de politiqueo, el del PP sempre fent endemagogia, bueno, no típic, dels no? polítics no? uh -huh. i bueno i a mi em va em va, em va fer molta gràcia una cosa que val dir el del PP que, que, bueno, que, que, no, era o sigui, que no era res sostenible fer un arbre d'aquests que han posat l'Ajuntament això el del PP ho va dir uh -huh. o sigui, o sigui, aquests arbres que han posat no? que són com eh, diuen l'Ajuntament sostenibles i unes dels que són com plaques solars Val, sí, però de, després hi havia unes que són una bicicleta, que ah, fa es pedalades i, uh -huh. i es carrega. Suposo que també serà una mica les dues coses. I, i això, no? I deia el, del PP que això no podia ser perquè havia costat no sé què, no sé quan i després li recriminava o algú altre, no sé, sembla que era la regidora. No podia anar a aquest pal quan, per exemple, a Madrid eh, hi feien coses pitjors amb l'enllumenat o, o que any darrere any mm, mm, eh, bueno... Mm, com, com diria li recriminava a, mm. a la regidora i que no hi havien llmenat, que no sé què no sé quant que les, els carrers són molt molt tristos perquè saps és una, una cosa que clar per, per eh, comè està la posició d'alguna manera. Mm per retreure el, algunes coses, doncs, dius uns, unes coses que després, clar, per darrere fas unes està altres, clar, o... Està clar. I, bueno, que el tema dels enllumenats i dels obres de Nadal tampoc és el que haurien d'estar discutint ara mateix. No, bueno, suposo que, clar, era el ple del districte, que parlàvem de moltes coses i tal, mm -hmm. i una cosa d'aquestes, però, bueno... No vas aguantar fins al final. No, no vaig aguantar <sus> fins al final, perquè era molt tard, i, bueno, jo crec que era més eh, raonable agafar el contacte d'aquesta gent que vingui sí. aquí, que... Doncs que ens tot això i, que... molt bé. I, bueno, i això Perfecte. no vaig fer una feina completa <laughs> <laughs> doncs posem una cançoneta sí, doncs, anem a posar una cançoneta d'un grup que es diu Los Amigos Invisibles que són de, de Venezuela i que bueno, són molt cachondos i molt guapos por andar comiendo chocolate por andar Estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Blanca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Quina, quina música ens portes, Pac? Ja, és un grup així que xoto, eh? No són totes així, eh? A segurem punxar, a segurem punxar, que et val la pena. Vale. Bé, doncs, com us hem comentat abans, quatre persones d'OV de, de Vivienda, entre elles el Carles, un col·laborador del programa, de programa sí, sí. que per cert avui hauria hagut de pujar a explicar-nos-ho, però bé, quatre persones d'OV de, de Vivienda van pujar a Marsella per estar a la contrasimera de... Bé, bueno, hi havia una cimera dels ministres de i ells anaven a la contrasimera. I aleshores bueno, ens han portat uns àudios que han gravat allà de, de gent fent unes declaracions i primer de tot començaríem amb el Marcos que ens expliqui exactament què van a fer allà i, i així sabem una mica el context. Les entrevistes en sí fueron grabadas durante la cumbre de ministros de la vivienda que se hizo en Francia y Marsella. Y en sí estas galaciones se hicieron eh, personas que eh, participaron en un proyecto de recuperación de la Rue de la République, la Avenida de la República de Marsella. Esta avenida era un caso muy grave de especulación, puesto que era una avenida entera vacía debido a que un banco había estado comprando todos los edificios y se fue a la quiebra. Eh, al irse a la quiebra, pues se encontraron con que no tenía ningún uso y se podía ver con la cantidad de pobreza que hay en Marsella como no necesitaba una respuesta por parte de la ciudadanía para vivienda social. Y dos semanas antes de esta cumbre se procedía a la ocupación de este hotel, de un antiguo hotel, Y se hizo la inauguración oficial el día que eh, se hizo la manifestación con toda la cumbre de, de ministros. Una vez hecha la manifestación se presentó y se hizo una cena popular y nosotros grabamos todo lo que eh, las personas que habían de varias plataformas o acciones, bueno, movimientos sociales, habían venido a apoyar y con sus diferentes opiniones es lo que estaba pasando tanto en Francia como eh, incluso en en, en Quito en, o en España incluso. Volver, entonces, pues, hecha esta presentación, podemos pasar ya la primera declaración, que es la, el plan centro. ¿Cómo está la situación actualmente en Bogotá, Quito? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Igual. <risa> no, la verdad, ahora estamos en Marsella y es súper grave, pero la técnica en todo el mundo es la misma. Efectivamente, antes estaba... Bueno, igual aquí trabajo con una asociación para un programa tribal que ha trabajado en el centro donde estábamos antes que es no hay, que es de mayor mayoridad como Magredín, que África, que todo, donde hay una situación grave de gente que está en, en habitación, en situación de insalubridad, pero de las mismas cosas, que compran de nuevo la, los lugares que son del centro histórico, le venden a los que tienen la plata para después arrendar o alquilar a los estudiantes o para el turismo, y entonces la pobreza que se va bien lejos del centro, y estuve viviendo cinco años en Bogotá, Ah, y, ahí y aquí se llama Loro Mediterráneo allá se llama Plan Centro el Plan Centro de Bogotá es súper grave está haciendo exactamente lo mismo y sacando la pobreza a lata no se dice Pero así es, y efectivamente para construir avenidas, edificios o para recuperar el centro histórico como que es la Candelaria en Bogotá y después efectivamente para estudiantes, para turismo y para familia que tiene plata y sacándolos y yo vi exactamente lo mismo en Quito, en un otro barrio cerca del centro, pero también yo vi movilización en todo lado. Entonces, en Bogotá había un movimiento muy grande que estaba en contra del Plan Centro y pienso que están siguiendo acciones. Aquí también hay acciones, lo vimos, y llegaron hasta los españoles para apoyar. Y entonces, yo pienso que no hay que bajar los brazos, como se dice aquí, y que hay que seguir la lucha todos juntos, pero que no es fácil. Entonces, gracias por venir y gracias por difundir la información e intentamos unirnos todos y va a seguir mejor. Bé, bueno, aquestes eren les declaracions, bueno, perdoneu per la qualitat del so, diu el Marcos que explicació. Sí, em sembla que em, que em va dir o sigui, la policia, clar, eh, sabien de, qui, de quin pal i van bocotejar una mica la unitat mòbil, la sí. unitat mòbil de la ràdio. Els hi van punxar les rodes, els hi van cremar el cotxe, com és habitual per allà dalt. Sí. sí, no exactament, però bueno. Quasi, quasi, intimidant, eh? intimidant Bé, el que comentava la companya és sobretot sobre el plan centro, el que comentava és un plan centre que s'està fent a Bogotà Jo, Marcos, eh, estic segur que et recorda alguna altra ciutat quan es algunes coses d'aquest plan centro Es tracta de Bogotà, que té una part central, un centre històric on, a part de, bueno, de ser el centre turístic per excel·lència, eh, s'hi barreja també una infinitat de pobresa, marginalitat, informalitat, vent ambulant, etc. I, des de fa anys, eh, bogotans i turistes perceben com part del centre s'està quedant abandonat. Moltes cases i edificis s'estan caient i s'està deixant deteriorar. Eh, jo no sé si només amb aquesta petita fotografia ja pots, bueno, et recorda alguna ciutat <ríe> Com és? Home, com és? Barcelona? Molt bé, molt bé. Gràcies. Sí, sí. I realment el plan centre aquest és, és un procés de gentrificació, perdó per la parauleta, sé que l'estem sentint de tot arreu, però bé, el cas és això, desplaçar població eh, empobrida cap a les zones externes de la ciutat i eh, revestir tot el centre històric de, de botigues i de comerços d'aquests així mig fashion i promocionar el màrqueting d'aquesta ciutat. Uh, us puc llegir més cosetes um, bueno, es concep el centre com un bon lloc per negociants i turistes, però un mal lloc pels seus habitants històrics és exactament el que està passant a, a, a Ciutat Vella sí, o al Raval, al per Raval, exemple exacte. el mateix Raval, amb el Raval Barceló que és l'hotel que s'encaixat ara uh -huh. Perdoneu, em, sí, per... sí, sí, sí. però bueno és, és, és exactament el que està passant a, a moltes de les capitals ja no europees, sinó com veiem a Llatinoamèrica també es diu Plan Sonal Centro. I bé, el que comentàvem, desplaçar del cor de la ciutat a grups socials i comunitats que no acaben en aquest projecte de ciutat marketing, atractiva per la inversió de capitals, al mostrar-se competitiva. Que, bueno, una conseqüència de la globalització, que si no ets competitiu o, i especialment atractiu per les persones sembla que no existeixis. Um, les afectacions generals per a aquest procés es poden resumir en... Primer, desplaçament dels habitants, després eh, pèssima negociació econòmica per propietaris i la desestructuració del territori. Eh, bueno, és, és una operació més preocupada per la rentabilitat del sòl i per, per generar beneficis als especuladors que per, per preservar el patrimoni tant humà com cultural com arquitectònic i urbanístic que, la, que integra el, el, la zona centre. I, I bé, a part hi ha hagut una, una manca d'informació cap a la ciutadania, eh, és a dir, que, que s'han trobat amb fets consumats. És que jo llegia la notícia i és que és tal qual que està fent l'Ajuntament de Barcelona. Bueno, de fet, el que està fent l'Ajuntament de Barcelona no és una altra cosa, que, la, que el que va fer, és que no sé qui, qui, qui ho deia, em sembla que era el Harvey, el que, va fer, el que van fer a la ciutat de Nova York, uh -huh. a Manhattan, uh -huh. Ah, no, sí, sí, sí. no sabria dir-ho ben bé el que va dir, però que és mateix, eh, la, mateixa, o sigui, la mateixa estratègia de, de, de fomentar la ciutat o sigui, de... la, la ciutat a paradó no? uh -huh. I, i, i només el turisme així. una sí. mica això i bueno, també eh, el que van fer a Bogotà també era per netejar tot el tema de la venda ambulant. Eh, volant van desplaçar 1.200 policies amb una missió que era evitar eh, cost, costés el que costés la venda ambulant i les vendes informals en el que era el centre de la ciutat no? que ocupaven, vigilaven i operaven en els carrers és eh, un, bueno, un operatiu de neteja eh, impressionant. A mi em recorda molt el dia de la bèstia, l'has vist? Sí, que hi ha la quadrilla de veïns que van atonyinant a, a, bueno, a pobres o marginals i els atonyinen i fan pintades de límpia a Madrid. Sí, no? sí, total. total. És és a més perfecte. és que és molt bon um, aquest fragment de la pel·lícula, diguéssim, perquè surten o sigui, encorbatats, corb... o sigui, que uh -huh. no són, diguéssim, per si dir-ho, jovent o... Saps? O sigui, gent ja... Gent, diguéssim, polítics i tal, que ja ja ho fan sutilment. Sí, sí, sí, sí, sí. els que piquen a la porta, no? Això so, mateix, és... sí, sí, sí. Mm -hmm. sí, sí. I després em quedaria només amb una, amb una última reflexió que sobre aquest article que us estic comentant del Plan Centro, que diu, què significa l'hecho de tenir que desplegar la força policial para complir una política? Pues que la política fracassó. Clar. I efectivament, o sigui, en el moment en cas de desplaçar 1.200 eh, eh, Mossos o en aquest cas policies de, per tal de fer complir una política és que no va enlloc, és que no funciona i es, tro es trobarà l'oposició veïnal que ens comentava la companya que deia que tot arreu on veia que estaven passant aquestes, aquests fets eh, s'estava mobilitzant la gent i s'estava trobant una resistència veïnal. Se la trobaran se la trobaran fins que, fins que els banïns descansin també. perquè ja sabem que aquí té els diners té la perseverança per poder continuar insistint. clar. Però bé, fins llavors seguirem trobant-nos al carrer. <totipos> ya me estaba tachivo que tenía unos cuantos etapas. Empezamos saliendo, bueno, fue la caravana que hizo con el lado derecho de, de al alojamiento, tal, y el Emaús del Escarpo, que es un puesto especial de EMAUS en plaza, es el más grande, también buscando formas de movilizar a la gente. Entonces, salimos de Po, pasamos por Irún porque era muy importante tener un, un pie en lo que es la Europa también y nosotros somos vecinos por mi parte, vecino de, de, de Irún, pasamos uh, por Bayoma de Aris para denunciar a uh, lo que es la especulación. En Irún, bueno, hubo los de que pasa con la casa que... Quisieron un poquito decirnos cuál era la situación en España con el, lo de los prime esos, que hay muchos problemas, como en Francia, lo visto. Bueno, la cosa es que en Francia a este periodo había la INDICER. Y otra cosa también, que desde dos años, cuando hubo el movimiento de los Don Quijote, que eran campamentos por toda Francia, sí, sí, hicimos nosotros algunos, y desde hace un año medio que se puso una ley de derecho oposable al alojamiento en Francia, ¿no? y el caraván tenía... Podrías ver lo que pasa en el terreno, por todo lo que cruzamos, o sea, empezamos de Irón, Mariona, Viadis, Dax, Bordeaux, La Rochelle, uh, Nantes y llegamos a París, ¿no? De la misma forma hemos hecho otro que salió también de Pue para venir aquí a Marsella para el, el encuentro de los, de los ministros de Europa. ¿no? Y entonces aquí estamos para denunciar lo que hay en esta ley. Fe, las políticas europeas de, de destrucciones de viviendas sociales, la no aplicación de la ley de, esa, de derecho al alojamiento posible y, uh, y también no aplicación de, por supuesto de la, la ley de requisición que existe en Francia desde 1945. Pero una cosa, la ley que se aprobó en Francia que supuestamente garantizaba el derecho a la vivienda que fue la gran victoria de Sarkozy anunciándolo a bombo y platino ¿esto ha servido para algo? ¿O aunque tengas derecho a denunciar que no tienes acceso a una vivienda realmente nadie lo está haciendo? Es que este señor que nos dijo hace dos años y medio si me eligen en dos años no habrá nadie más en la calle, pues eso, es hacer leyes que no las pueda aplicar por el mejor hecho que las viviendas no existen. En lo que se ha hecho, o sea, la gente que a de la o sea que ha cumplido que ha ayudado al tribunal, ha acusaba ese que se ha dado un aviso favorable, que la gente se tiene que meter un, en una vivienda y la gente aunque esto ha sido hecho, hay muy poca gente que ha llegado al nuevo alojamiento con esa ley. Y, y la verdad es que lo que falta son las viviendas. El otro problema es que en el artículo 4 se pone algo muy importante para la gente que está en la calle, que es el principio de, de la continuidad en el, en el albergamento, se diría. O sea, una persona que va en un centro de la inserción social y esto, en la vez que mete un pie allí, le tienen que dar lo que le hace falta. O sea, esto es, es muy importante porque... Porque dentro de esto va la gente que tiene problemas psicológicos, de alcohol, de, de todo esto, es muy importante. Porque después tiene que abrir muchas perspectivas. El problema es igual que esta ley no ha habido millones como ahora los pueden meter millares para los suplanes y en esa ley pues no han abierto las estructuras no han contratado al personal y entonces no funciona echa la ley echa la trampa en resumida cuenta esto lo comprobamos por todo el camino ¿no? lo comprobamos por todo el camino cuando estuvimos en París o sea nada ha cambiado y nosotros lo comprobamos yo soy de Dax pues visito bueno el sureste las andas no ha cambiado nada nada ha cambiado o sea momento van a hacer me imagino algún reportaje en la televisión para decir que estar ellos japó la mejor y esto pero de hecho no ha cambiado nada o muy poquito quétron escuchando el radio v de vivienda ¿Qué Bé, doncs el que ens comentava el company en aquesta entrevista primer de tot ens ha parlat de la caravana es veu que va muntar una caravana que encara està funcionant i que passava per diferents poblacions una mica tractaran el tema de l'especulació i posant de manifest totes les problemàtiques associades a, a l'habitatge que hi havia Bé, bueno, fins i tot hem dit que al passar per Ayrún es, es van trobar els que passa per la casa no? sí. que són bueno, sí, dit, sí. és gent amb qui hem treballat nosaltres també amb UB de Vivienda i, a veure, quina pena que no pogués baixar la caravana fins a Barcelona, yeah. però... Baixarà el tour, però no baixarà la caravana, una <laughs> <Ahí laughs> la putada. Allò està. No, però bueno, a mi m'ha recordat molt la caravana zapatista, no? Això mateix, de... és veritat d'anar contactant amb gent a mesura que anaven passant per, bueno, a Bayona, París, anava, anava dient les diferents poblacions per les que havia passat. I no sé si era el Carles o el Marcos, algun d'aquests que va anar per de la França, que va proposar de, de que hauríem de fer una caravana des de, des de Barcelona, que anés passant una miqueta. I per què no? I fins i tot podíem començar per Barcelona mateix, pel barri, o sigui, pels barris, mm -hmm. no sé, o, sí, sí. o Rodalies, però bueno... Bé, bueno, interessant. I després el que comentava és eh, allò de l'aplicació de la llei. No sé si recordareu tot el tema que hi va haver amb els fills de Don Quixot, que va ser una gent que va acampar al costat del riu durant bastants dies seguits amb unes reivindicacions molt clares i una carta amb uns continguts bastant contundents i que van decidir no moure's d'allà fins que no s'acceptessin les seves reivindicacions. Eh, principalment eh, el que va fer en aquell moment el que es va fer en aquell moment, se'ls va dir que, que sí, es va fer una nova llei, que la nova llei era de que, que s'implementaria el 2012, em sembla que era, eh? o sigui, a llarg plaç, però que els ciutadans francesos podrien reivindicar o podrien eh, demanar per justícia eh, un habitatge, que si no tenien casa podien posar com una denúncia, un, bueno, eh, això, que la podien demanar per llei. Uh, el que ens comentava el company era que, bueno, que de lleis se'n poden fer moltes, es pot fer com aquí la llei de l'habitatge, es pot fer la llei de, del que sigui, però si no s'inverteixen mitjans... Eh, personal, si, no, si realment no existeixen aquests habitatges doncs ja es pot anar en missa Missa? Sí Santa precària, Santa ruega por nosotros A veure si baixa <laughs> Ja es pot anar a dir amb missa que, que, que tot són bones paraules i, i no es concreten res També aquestes, aquesta llei es va aprovar just abans de les eleccions que ja ho fa una mica sospitós No, si està bé que hi ha lleis i tot això però el que falta és algú que les, o sigui, que les faci efectives. Exacte. Sí, per exemple, ah, el... Si són bones, clar. Les uh -huh. El Plan Nacional de l'Habitatge és això, també una, una legislació que diu que que les persones, qualsevol persona, pot denunciar el fet que hi hagin pisos buits. I bueno, l'Ajuntament de Barcelona té una quantitat ingent de, de pisos buits tapiats al centre de la ciutat, que bé, si ens posem a denunciar-lo, no sé jo com acabaria la cosa, però bé, que, que està clar que les lleis no afecten a tothom per igual. Uh, bé, i també l'últim que comentava era que que de, també una de les reivindicacions de los hijos de Don Quijote era que els centres, que els albergs per gent sense sostre, que la gent pogués anar allà amb una permanència més, més elevada de la que hi ara. Jo a França no sé ben bé com funciona, sí que sé com funciona a Barcelona, i és que tens una setmana i després si ho gestiones, si, ho, si, ho, si la lluita és una mica et poden deixar dormir allà més temps, però està clar que en una setmana ni, ni arregles la teva vida, ni trobes feina, ni res per l'estil. A part que, bueno, que, el, que la qualitat dels albergs per sense sostre és bastant ínfima, eh, són uns molt estrictes i bé que al cap a la fi són persones el que, el que hi ha de viure allà. Poca intimitat, poc, bueno, clar, poc recursos, vaja... Um, bueno, i per això suposo també primer perquè ja estan plens tots els alberts de Barcelona ara mateix i després per bueno, pel tema de la crisi um, bueno, ja, ja ha hagut un augment bastant elevat de, de persones dormint al carrer últimament sí, dormir al carrer i buscar-se la vida al carrer també uh -huh, uh -huh. buscant menjar i tot això i no gent que uh -huh. que no és, diguéssim homeless de tota la vida però, o sigui, de molt llarg recorregut uh -huh. sinó de fet, l'ocupació que ens comentava el Marcos, de l'ocupació d'aquest hotel de l'Avinguda la, de la República, eh, hi havia famílies, hi havia, o sigui, hi havia era un, tot tipus de persones, no? grans i petits, que estaven fent aquesta ocupació reivindicativa que, bueno, em sembla que han durat dues setmanes, que els van treure d'allà ja, i que havien fet moltíssima feina, no? Em comentava així com a, com a curiositat de que fins i tot a, que la primera setmana ja van aconseguir que la, la porta metàl·lica funcionés de forma electrònica, no? Amb un mando de distància. Sí, sí, s'havien sí, sí, sí, posat les pilars, s'havien posat está les, está les I bé, eh... Um, les preocupacions d'aquestes ni seguiran havent, esperem, i de resistència veïnal, com deia la, la primera companya que hem sentit, també. I bueno, per això volia proposar un tema que hem estat mirant, que és la rash.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 La rage, car c'est l'homme qui a créé Chaque mur se barricadé de béton Aurait-il peur de la nature La rage, car il a oublié Qu'il entre, c'est parti Des harmonies profondes Mais dans quel monde la Colomb partir partie La, la rage, des trop t'embalafrés Par les piquins d'énormes Et puis la rage, ouais la Que leur joie s'en vente à les bains mmh. C'est qu'ils y dans la rage Car l'irréparable s'en date depuis un bout de rage, car qu'est-ce qu'on attend se mettre debout et foutre le bouquin c'est tout ce qui nous lève Pas de tout ce qui nous rage, combien des nôtres finiront par retourner la fesse La rage, de vivre et de vivre l'instant présent De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression La rage, car c'est la merde Dès que ce monde y adhère Parce que tout l'argent OGM spérilise la terre La rage, pour qu'un jour l'entrena choix C'est la rage, car trop lisse, sur le éclat Mais duc prise en toi parce qu'ils n'ont pas jamais l'écrit lorsque le sang coule la rage car c'est le pire que nous frôlons la rage car nous ne touchons pas au tessat de colon la rage car le mal d'absence est trop et que nous ne sommes plus mis au bout du jour dans de part appartenance la rage trop de mensonges j'ai tout regardé évite nos étars riches de pitié pour en l'humanité de rage, car ils ne veulent pas que ça change faire un cartel le pouvoir et nous manipuler comme leurs sang la rage car on prend aux anges on danse et qu'on a choisi de marcher avec que parce que mes propos dérangent pas la rage d'une peine, l'ébullition La rage, la rage ou les anges de la révolution On n'a de pouvoir qui la ruera J'allais jusqu'au Bueno, bueno, quin tema més guapo i més canyero. La veritat és que l'hem posat des del youtube eh, i, clar, hi eh, surt el vídeo i tal de, de la música, el videoclip, diguéssim, que em sembla que està extracte d'una pel·li, no estic segur. Bueno, això no estic segur, però, bueno, el videoclip i la veritat és que convida convida a sortir al carrer i a lluitar per, per tot allò que és nostre, vaja, que sí, que, que, que per, per allò que s'ha d'ajuitar, no?, en aquest cas per la vivenda. I, bueno... Ara us volia, volia, us volia introduir en un tema bastant important i bastant famós a Barcelona, però, però bueno, maleït, o sigui, desgraciadament famós, no? Que són els desnonaments, no? I es volia parlar dels desnonaments que, que es va intentar d'ejacutar al barri del Raval, més concretament al, al carrer Robadors número 29. mm -hmm. Val? i bueno, hi havia una, una una ació judicial per el desnonament de l'únic vell que queda em sembla de, de la finca el Manel de Robadors el no? González, sí. però bueno, eh, els jutges o el que havia fet efectiu aquest, aquesta ordre no es va bueno, suposo que igual sí que s'olorava bueno, i es va trobar amb una, amb una oposició de gent a aquest desnonament i que bueno, no sé si van ser unes 20 o 30 persones, val? Eh, entre elles la coordinadora contra l'expoculació del Raval i del taller contra la violència immobiliària urbanística, a part de bueno, tota la gent sensibilitzada per aquest tema, i van aconseguir que no, al final no es fes efectiu el desnonament temporalment. Uh -huh. No sé per quan, però bueno, bueno una ja gran és, un, és, un, és un gran èxit, és una gran victòria, una gran victòria que... Que, bueno, que, que diu això, no? que, que fent aquestes coses es poden aconseguir coses també uh -huh. Sí, de fet el cas del Manel de Roedós porten fent-li moving però una brutalitat de gent ai de temps, no sé si si tenim les dades per aquí Clar, però per... bé, jo el que penso que també tot aquest temps de, de pressió per tot arreu van produint un desgast que, que ha d'acabar amb els nervis de qualsevol persona o sigui que sí que has de tenir ganes de continuar allà però per altra banda jo crec que també no sé, fins quan pots aguantar una situació així. A més, és que és, em sembla que és un home gran, ja, no? Té més... Bueno, no sé l'edat exactament, sí. però, clar, un home gran, ja, i em sembla que sí, bueno, que té la salut molt delicada i tot això, no? I la veritat és que són coses que no arribaré a entendre, que, que es facin això, no?, per... Sí. Desonar un home per... O sigui, una persona uh -huh. per fer-hi per fer calés. Uh -huh. A més, l'Ajuntament li havia promès un habitatge, o però que sembla ser que no està disponible, o sigui, que hauria de passar un temps a, yeah. a un alberg o en algun lloc d'aquests. O sigui, no, que són plens, que estan plens. A sobre, <ríe> o sigui, a sobre això, o sigui, no ho entenc, o sigui, aquest eh, govern que diu que treballa per les persones, no sé quina mena de persones. Uh -huh, uh -huh. Bé, i al Raval sempre ha passat això, no? que amb, amb pastes s'ha anat traient a la gent d'allà, de, del mig, i s'han anat construint el, el tipus de barri, bueno, el que comentàvem del Pagan Centro Bogotà, no? una mica apartant a part, tant, la població històrica i, i posant la població amb més eh, recursos econòmics i amb, amb un altre que, que, vaja, que li canviï la cara al Raval. Patètic. Jo el que us volia llegir, el, el comunicat que va fer, eh, em sembla que va fer l'Observatori Desc, eh, davant d'això, de, no? del cas de Robadors, i a continuació us llegiré, doncs, això, el comunicat, d'acord? ¿vale? Molt bé. Doncs, bueno, ahir dimarts, això va ser el dimarts de la, de la setmana passada, bueno, aquesta setmana, comunicava sortir el dimecres, ahir dimarts diversos, diversos mitjans van publicar que el districte de Ciutat Vella afirmava que s'ha... El districte de Ciutat Vella afirmava que s'ha personat a la denúncia judicial que han impulsat diverses entitats per l'assetjament immobiliari que han patit fins ara els veïns del carrer 20, del carrer Robadors 29. Això és fals. A dia d'avui el districte només va tramitar una denúncia per un fet puntual, denunciat per les entitats però mai s'hi va personar, deixant que la denúncia caigués en l'oblit. Us fem arribar un comunicat del taller contra la violència immobiliària on es detalla la manca d'actuació de les administracions. Va està llegint la introducció de l'email que m'havien enviat. Ara. ara sí, ara sí, és el... És del taller viu, és no? És del taller viu, perdoneu, perdoneu, perdoneu. I ara sí que us el comunicat. venga, a fora ells. <laughs> Eh, perdoneu, eh? és que estic una mica gangoig. Entra costipat, de constipat, eh? Marcos, i l'emoció d'haver parat el desnonament. <ríe> <jo crec> que... <ríe> Bé, bueno, a veure, el, dist el... el districte de Ciutat Vella fa un trist paper davant el de l'últim de, de, de, de veí del robador 29. Mentre una concentració de prop de 30 persones aconseguia impedir el desnonament anunciat pel matí d'ahir de Manuel González... L'últim veí que queda al número 29 del carrer Robador al districte de Ciutat Vella donava una lliçó de com no s'hauria de tractar un afectat i, sobretot, de quina manera no s'hauria d'actuar davant d'un cas d'assetjament immobiliari. immobiliari. La regidora, encapçalada per la Itxia González, que durant més d'un any s'ha reunit amb entitats que han donat suport als veïns de Robadors 29, no ha estat capaç, després de tot aquest temps, de fer més que afegir incertesa a la situació extremadament dura i precària que viu aquest veí. Malgrat les reiterades peticions que se li van fer des d'aquests col·le col·lectius d'intervenir amb fermesa per impedir i aturar el móvil a la finca, el districte no ha dut a terme cap mesura efectiva per a, a complir ho Fet que explica el vergonyament final el vergonyant, oi, vergonyant final el que sembla abocat el veí més significat, més, signif més significat per la seva juta contra el móvil al centre ciutat. Fins demà! la de claretat i de garanties amb què els representants del districte li han comunicat la possibilitat de reallotjar lo en un pis de titularitat pública davant la imminència del seu desnonament, oferta sense cap concreció encara que hores d'ara no han fet més que augmentar el nerviosisme i la inseguretat de Manuel González, en una cerimònia de la confusió incomprensible d'una situació límit com la present i en l'estat d'emergència que es troba aquesta persona. Tot això succeeix en un any després que la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge utilitzés la imatge de Manel González en un vídeo de la propaganda de la nova llei pel dret a l'habitatge. Hòstia, Déu n'hi eh? Jo, jo no ho sabia. Jo tampoc, jo tampoc. Havia utilitzat la imatge de Manel González? Que la va utilitzar, sembla, per el que diu. Utilitzés la imatge. Uh, vídeo que en la situació actual només pot veure's com, una, com un sarcasme intolerable i una pressa de pèl, totalment. Un any més tard, el protagonista de la presentació de la llei pel dret a l'habitatge el final de coma vale. <ríe> És desnonat. En una prova més de la falta de voluntat i la frivolitat amb què les administracions estan tractant aquest, aquesta qüestió. Cal recordar que la conselleria va fer diverses declaracions públiques on subratllava que la nova llei serviria per perseguir l'atlotjament per la via administrativa. Un any després, d'estar des en vigor aquesta llei, l'administració cataalnya, la catalana no ha fet ni una sola actuació en aquest sentit, malgrat haver rebut diverses denúncies per fer assetjament. El, distric, el districte de Ciutat Vella, per la seva, venda, per la seva banda, perdó, tampoc ha dubtat a difondre la notícia de l'ajut proporcionat, o sigui, proporcionat al veí que fa un any va interposar una querella criminal contra les societats propietàries dels robadors 29 que és per assetjament immobiliari i de la seva personació en la causa. La realitat, però, és un cop més ben diferent, ben, ben diferent del comuni, dels comunicats institucionals. Com ja sabeu, ara fa un any, 20 entitats de Ciutat Vella i la resta de Barcelona, després de reclamar infructuosament des de l'any 2006 tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat de Catalunya, que es personeixin com a acusació pública en aquest i altres casos d'assetjament immobiliari. Van anunciar en roda de premsa la interposició d'una querella criminal per part dels veïns de la finca amb el seu suport que era a la qual no s'ha sumat fins al dia d'avui cap institució pública. Per la seva altra banda, a la denúncia que l'oficina d'habitatge de Ciutat Vella va posar contra els propietaris el novembre del 2007, arran d'uns fets comunicats pels veïns i, el, i, i les entitats, tampoc s'hi ha personat al districte. Des de fa cinc anys i també les darreres setmanes, tant el districte de Ciutat Vella com la resta d'institucions ha fet sistemàticament el contrari del que es podria esperar i caldria fer contra el moviment immobiliari. Un cop més, volem denunciar que som molt lluny d'una consideració i una actuació conseqüent per part de, de les administracions públiques davant d'aquestes greus, greus vulneracions de drets bàsics dels ciutadans, tal com preveu la mateixa llei del dret a l'habitatge. que don les si no diades pots quedar una empresa a temps temporal Bé, tot aparença, no? O si sigui, quan quan toca diuen que es personaran com a acusació particular, l'administració pública diuen que aturaran els allotjaments, que que actuarán contra el moving immobiliari. Bé, que aturarán el desallotjament, o acabo de treure de butxaca, perquè això no ho han dit mai. Ja. Però això, que faran una lluita fèrrea contra les persones que fan moving immobiliari, i la veritat és que, del dicho hecho, hay un buen derecho. Però un buen derecho, eh? Un buen derecho. I terrible, el de participar en un anunci sobre la llei de, de l'habitatge, i després que... Però és que és el de sempre. O sigui, la gent, o sigui, els polítics intenten acabar... Que jo crec que al final ho aconsegueixen la, la, gran, majoria, la gran majoria de gent eh, aconsegueixen a les veus doncs això, no? es treuen al pacte nacional de l'habitatge uh -huh. i sembla que estan fent coses i hi ha molta gent, malauradament pesi qui li pesi que, que, bueno, que ja se sent, diu hòstia, ja els polítics han fet el que tenien que fer bueno, a la primera mà n'hi vaig anar, però ara davant d'això doncs ja, jo crec que ja estan fent alguna i no. Està clar, està clar. Es un si, un, si un polític et dona la mà, mira a l'espatlla que no t'estigui clavant una punyalada. Sí, sí, és, és, és, és... Está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Blanca 104.5 de la FM, Tantelao Primo. Vamos ya, vamos ya. ¿Es ¿Qué pone apaguela? ¡La felicidad! Bé, arribats a aquest punt, també volíem comentar una mica el que va ser la manifestació del 29 de novembre. Uh, ja estem en temps de descompte, em sembla que el Marcos està mirant el rellotge. No, no, no, em que no, eh? Em ens queda que... encara. Sí, mira, ens queda, bueno, un quart d'hora llarg. Molt bé. Doncs, bé, eh, era una manifestació que el lema de la Manny era la crisi que la paguin els rics. Um, no sé, jo ja estic una mica cansada de sentir crisi per tot arreu, crisi amunt i avall, uh, guerra la crisi, bocadillos a un euro, menú a cinco, uh, gent al carrer, bueno, que sembla que tot ho puguem explicar parlant de la crisi. Què és la crisi? El capitalisme en si és crisi, el capitalisme funciona en base a, a destruir persones i... i... Per tant, sí, sí. No, es pot, no sé, jo parlar d'una crisi ara mateix, que ara estem pitjor que fa una setmana, doncs no, és que, és que el capitalisme és això, és, és treure la pasta d'uns per donar-la a uns altres, ni més ni okay. menys. Però bé, el cas és que es va fer aquesta mani, una mani que hi van anar 5.000 persones, que tampoc són molta gent, però i el tema també és que la majoria de persones que hi van anar, d'aquestes 5.000 persones, eren persones de col·lectius ja organitzats, ja sigui de sindicats minoritaris de moviments socials, organitzacions polítiques i entitats de tot tipus i bé, és una mica el que diem sempre, que si ens limitem a, a difondre la informació entre col·lectius i organitzats, primer que és gent que ja està conscienciada i després de que, de que sembla que hagis de, hagis de portar una bandereta per poder participar d'aquest tipus de manifestacions, és a dir que que el ciutadano de pie, una mica la, la gent que no està mobilitzada, però que sí que està, que, que sí que té la sensació de que li estan prenent el pèl i de que, de que això no lloc i de què s'ha de fer alguna cosa, donc realment és difícil de que, de que se senti com identificada en una mani on, on hi ha les quatre banderes de sempre. I bé també dir- vos que que això, hi van anar els de paper espalats a tots i van anar, bueno, els CNTs, els de bueno, ja et dic, diferents, diferents col·lectius i entitats. Y bueno, también he llegado un comentario sobre la mánica Dio que, dijo que dijo, no podemos quejarnos de que la gente no acuda espontáneamente Si los medios silencian las convocatorias Lo lógico es que asistamos quien ya estamos organizados Entonces, Yo creo que eso es un gran error que Justamente las manifestaciones de OV de Vivienda Lo que, que intentaban era abrir mucho el vental De forma que tothom si pogués sentir identificat clar que això fa que les reivindicacions potser eh, per a determinades persones queden una mica igualides però sí que és l'única forma de demostrar que la la, la nuig i la ràbia s'expandeix més ràpid que la crisi no? de totes formes eh, volia això, parlar una mica de, de la mànica que va passar el 29 de novembre que es convocava a la 5.30 de plaça universitat i us llegiré el que dintre del comunitat cap de premsa les exigències, que són exigències puntuals. També, no sé si serà el dia o l'hivern o què, però jo estic bastant crítica i... Bueno, això és bo. Sí? Això és bo. S'ha de criticar sempre, no? Sí. De fet, són exigències que bueno, jo ho veig com una mica com una carta al reis. I, I bé, no sé, jo crec que les coses les hem de començar a fer nosaltres i no esperar que des de dal les busquin solucions perquè ja sabem com les dan i com les tomen des de dalt. I si sembla que les busquen, les busquen malament. O si sigui, les buscaran pels seus propis interessos, em sembla que sembli que no, que treballen uh -huh. per nosaltres. Si Faran no? una llei de l'habitatge, sí, en les paraules boniques. I... Sí, sí, tots els anys. Ah, oh, puta mare, que guai, que Però bé, en tot cas, nosaltres llegirem les exigències, que no sigui dit, que no posem el nostre granet de sorra, i comencem per la número 1 ni un euro pels bancs, primer les persones 2. El reconeixement de l'habitatge com un dret, cap desnonament per motius econòmics 3. Repartiment del treball no a les 65 hores i sí a les 35 hores 4. Aturada immediata dels zeros que és la traducció al català de los seres que són expedients de regulació d'empreses, en català expedient de regulació d'ocupació són definitivament són els tancaments d'empreses, vaja 5. Subsidí de tur indefinit. De unitor, eh? De unitor. De aquesta és bona. <ríe> jo que és igual, me apunto. També estic més per la renda mínima, però eh, renda mínima universal, vaja. Però bé, no està mal subsidiar tur indefinit. 6. Aposta per un teixit productiu real i respectuós amb el medi ambient. Um, molt en viu aquesta també, però bé. 7. Polítiques d'ocupació destinades a reduir la i enfortir els serveis públics. Um, jo crec que en aquest punt sí que els, estàs, els estem fent una mica al joc a, als polítics, no? I sempre diuen... Um, ah, per cert, perdó, faig un parell parèntesis. Has vist com ha canviat la campanya Visca Barcelona? A ah, que sí? Molt bé, molt bona. Li han rentat la cara. Però d'una manera... Que... <laughs> És jo, insultant. Jo havia proposat i havia pensat a fer un... O sigui, canviar-li el sentit a les cartelleres i, a les, i als pòsters publicitaris que ja ha arran de, de carrer, mm. i no sé. Perquè ara abans era Visca Barcelona, rotllo anunció d'IKEA, i ara és, visc a Barcelona, rotllo responsabilitat, amarató... Sí, que una, un ajuntament que dóna sortida a no sé quantes empreses, sí, eh, petites, no sé què, que, que dóna suport, és que sí, no? És quasi, a mi, a mi queia, se'm queia la llagrimeta, davant d'aquests anuncis. Abans sí. era com la rialla, em venien ganes de posar-me a veure el col compulsivament i ara em venen ganes de, de plorar i de dir, sí, entre tots ho podem fer. Sí, sí, a la vista bueno, està. Jo crec que hi ha hagut un toque eh, al publicista, no?, sí, o no t'estranyi, o bueno, les, les protestes també, que va ser molt matxacata aquesta campanya. Sí, sí, sí bé, bueno, res, a tot això venia que el punt 7 era polítiques d'ocupació destinades a reduir l'atur i enfortir els serveis públics Vaja, ja tenen el pròxim anunci visca Barcelona, una ciutat on es fan polítiques d'ocupació destinades a reduir la l'atur i enfortir els serveis públics sí, uh, en tot cas estem llegint les reivindicacions de la manifestació del 29 de novembre i continuem amb el número 8 Control social dels sectors estratègics, és a dir, banca, energia, transports, sanitats i infraestructures. Control social. 9. No a la privatització de l'ensenyament, ni LEC, que això deu ser la llei per l'educació... No sé, la veritat ah, és que no, no ho sé. Ni, ni Bolònia, una educació pública de qualitat i laica. Això és una mica un, un guinyo als, a les tancades d'estudiants i a tota la reivindicació que estan portant a terme els estudiants, tancant-se a les universitats. Per fi els estudiants es mobilitzen, cal dir-ho. Està clar, sí, sí. Contra el tema de Bolònia, que és un tema que està avançat, molt consolidat i que ho tenen realment molt negre per, per, de, en, o sigui, per fer retrocedir coses que ja havien passat. Però dins d'un estat es podria... No retardar, mm. sinó modificar una mica... No, perquè, i, bueno, a veure, ja et di que eh? jo avui estic molt pessimista una mica. Uh, clar, Bolònia és un tema que afecta a tota la comunitat europea. És com el tema de la directiva de la vergonya de i és que tots els països d'Europa uh, es posaran d'acord amb certes coses, tant si volem com si no. I, i malauradament es posaran d'acord per... per més tirant cap a més restricció, més control, més... O sigui, aquesta homogenitat, jo crec que és molt difícil d'aturar. I Llavors, això, que un país es desmarqui de Bolònia, ara mateix està complicat. Bueno, no, no que es desmarqui al tot, sinó que matisos, no sé. Podria ser que es pogués matisar. Hauríem de tenir... Bueno, jo me mirat per sobre el tema del text de Bolònia i s'hauria de mirar, com, però bueno, si el que volen és que els crèdits siguin iguals a tot Europa, per exemple, que, que tu fes una carrera aquí, a mitjans de la carrera puguis marxar a un altre lloc i que et valguin, que se't convalidi de forma fàcil, doncs sí que han d'arribar a uns certs consensos, que no dic que siguin els bons. Eh, yeah. ja ja aquí, tot, tot el suport als estudiants i que almenys s'ha d'intentar i de fet és el primer cop que els mitjans de comunicació parlen de Bolònia i jo crec que això ja és un gran, un gran, una gran victòria Continuem amb la llista de, de reivindicacions que es portaven el 29 de novembre a la manifestació contra la crisi 10. Repartiment de la riquesa, salari mínim 1.200 euros Hòstia aquesta és bona, eh, també? No Aquesta és bona, 1.200 euros de salari mínim. Això és com una negociació, no? Primer diuen 1.200, però això <laughs> no s'arribarà mai, doncs bueno, al final ens quedarem amb 900 sí. o 1.000. Recordem que el salari mínim sí, ara mateix està a 550 euros o més. Una cosa sí, així. Sí? T'ho prometo. No a 600. No clar. arriba 600. I si arriba justíssim, jo em diria que està a 550. Clar, és que el senyor Zapatero, un Zapatero quan cobra. <laughs> jo crec que el seu mínim, eh? Sí. <laughs> Uh, 11. Eliminació dels paradisos fiscals. No sé si es refereix a eliminació física... Però a veure, eliminació... Bé, bueno, clar, però això és molt, molt... com, com, dir, com no em surt la paraula... Ah, no recordo... És utòpic o...? No, no, massa, perquè clar, això hauria de ser a nivell europeu, no? Els paradisos fiscals. Clar, jo no sé si vol, vol enviar... o sigui, com si la idea és fer desaparèixer el mapa a la isla Cayman. O... No. Clar, no, o Andorra, no, que... o jo què sé. No, humor a part, eh, està clar que no haurien de poder existir països fiscals. Ja, però com existeix el capitalisme, doncs... Ai, dotze, ui, perdó, 12. Control dels capitals financers, impostos pels rics per arreglar la crisi. Per arreglar la crisi, tornem a repetir que el capitalisme és crisi en si, és congènit, però bé... 13. Control democràtic de les institucions financeres. financeres Abolició del OMC, de l'FMI i del Banc Mundial. Què et sembla? Ja ho eh, sé, flipant. bé, això també estaria bé, abolir-los. Sí. Borró ni cuenta nueva. 14. Que els directius i polítics assumessin la seva responsabilitat com a causants de la crisi. Un mea culpa, qui es demana, un mea culpa. Un mea culpa. Uh, 15. No la directiva de la vergonya regularització sense condicions 16. Uh, bueno, la directiva de la vergonya és el tema que hem comentat abans sobre la, la immigració, el búnquer europeu que es vol blindar a tot tipus de flux de població uh, flux, fluxes de població n'hi ha hagut tota la vida, tota la història la història està configurada en base a gent que va amunt i avall um, se a Europa és l'absurditat més gran del món però malgrat tot això està passant i 16. Eh, dissolució del G20, donat que és un marc antidemocràtic i que els seus integrants són responsables de la crisi. Bé, eh, és això, ja us he comentat que era una mica una carta dels reis, eh, que jo avui estic molt crítica, no sé si ara mateix hi haurà... Bueno, no persones que s'hauran sentit una mica ofeses pels meus comentaris, però el cas és això, de que el capitalisme és crisi i acabar amb la crisi és acabar amb el capitalisme i clar, hi ha qui, qui ha portat i els capitalistes ara fan allò de qui no plora no mama Ah, això van plorar els governs i'aò tot de totes formes està molt bé que la gent surti al carrer i, i que es posi a cridar que, que ens estan prenent el pèl i que, i que ho sabem, almenys que ens som conscients. Sí, jo no sé per què, però esdevé un dos mil nou bastant mogudet Sí tu creus sí jo crec que sí Jo no sé a mi el que em favo és que siguem sent les 5.000 mateixes persones que canviem la, pan la pancarta de davant, que fem la mateixa manifestació i que realment no arribem a. A, a la persona que està a casa seva, que clar, és que el problema és aquest, que perquè no van 5.000 persones, perquè per la motivació que nosaltres donem, que sempre hem parlar que la l'agència de motivar sola, està clar, no? Però bueno, sente de... dona micauri el a la gent. Eh, o, que... o fer consig... bueno, la consigna era molt àmplia, de fet, que la crisi la paguen els rics, jo crec que tothom la pot mm. assumir com a pròpia. Però bé, el cas de veure, bueno, el tema de veure sempre banderetes eh, dintre d'una mani és sectoritzar moltíssim i, de fet, molts cops tu mateix no saps on, on, on ubicar-te o si estàs caminant al costat d'algú no que té idees molt contràries a les teves. En fi, això, per, per mi la crítica va perquè intentem, no sé, intentem que les manis sortin de la nuig i de, de l'enfado de, de, de, de les persones i, i, bueno, i, que, I per suposat, vaja, afirmaria que es complissin totes aquestes, no sé si eren 17, oi, eh, ja hem dit? Sí. Aquestes 17 premisses jo afirmaria ja que es complissin, però que les solucions no venen de demanar als adults, sinó que de l'autoorganització... La això hem de nosaltres. I de, i de sí, sí. la, la població de base. amb un temet musical? O? Sí, sí, sí. Només dir això, que sobreviure a la crisi és un miracle i que Santa Precària ruega per nosaltres, <ríe> <ríe> posa't un tema. Doncs ja estem aquí a la recta final del programa, eh, com sempre us proposem algunes sugerències d'agenda, com és típic, i no ho sé, jo començaria per la... Bé, bueno, de fet començaria dient que el Paco no ha vingut avui perquè està a una trobada d'esperantistes que està passant a Barcelona. Toma ja, a Sabadell pot ser? Sí, sí, em sembla que sí. sí. I Paco, sé que escoltaràs aquest programa... A, a veure si ens fas un apartat d'esperanto és veritat, un dia el... El... el proper programa hauria de començar el programa en esperanto Clar la salutació sí. i tot això que sí, ho també comentar-vos que està està, està, està, està, està, està sent <laughs> la, <laughs> la trobada zapatista de zapatista de d'Europa has comentat abans? crec que sí, que és la uh -huh. trobada europea que s'està fent a Masia de la Guinagüeta eh, que és la plaça de Can Ensenya número 4 a Nou Barris, per aquí propet i també comentar-vos que s'està duent a terme també la Festa Major Reivindicativa de Sant Andreu, que som avui... no, demà serà l'últim dia, però encara queden cosetes per fer. Eh, hi ha una ruta històrica i un dinar de traje, i que si voleu consultar els actes eh, us passo el blog, que és... FM reivindicativa, Festa Major reivindicativa, fmreivindicativa.blogspot.com. Us podeu mirar-hi els actes que encara, si apureu, podeu assistir-hi demà. I, bueno, jo finalment tenia una cosa, una bicicletada que hi ha el diumenge que ve, que el diumenge 14, pardon, el 14 de desembre a les 12 és, a, és una bicicletada pel Gaià ho munta de Repsol Mata i és una mica en contra del, del projecte de Repsol uh, s'ha quedat a les 12 a la parada de tren d'Altafulla i si vols més informació uh, t'has de connectar a repsolmata.ourproject.org jo no tinc res agenda no tens res, no res a fer vine a la bicicletada vale, vale. soma Cause he's so away, or on the La mujer y los niños eh, no se van a ir del piso mañana. Se va a ver un follón. Hasta que no les adjudiquen una vivienda. Si no es aquí, en Pekín. Y si no, en Pocón. Que no sabe ni dónde sabe. Venguts, passeu, passeu de l'estrisa. Bueno, era un, un col·lega que surt a la tele que, bueno, que demanava un pis, com tothom, ja sea en Pekín o sea en Pocón, home, tan lluny, no? Però... Que bo, que bo, que bo. Però vaja, que és això, que necessitem on viure i que, que bueno, necessitem ja. Necessitem eh, mesures immediates de ja, no de fer eh, pisos d'aquí a 3 o 4 anys. Marcos, jo ja tinc casa, tio. Ma, que quina alegria, molt bé, enhorabona. Sí. Guai, guai, guai. <ríe> molt, bé, molt bé, La puta mare. I bé... Fins aquí hem arribat al programa d'avui, mano mano que hem fet Clara Marcos. El Marcos, que ets tu, i la Clara, que sóc sí, jo. Bueno, jo crec que ha sortit bastant potable. Sí, recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada, que podeu escoltar aquest programa o ben directe o ben diferit, eh, que hi ha un podcast a Ràdio Bronca d'on us podeu baixar tant aquest com qualsevol altre programa que us hagi interessat o que no hàgiu pogut sentir. I que, i que això és el mòbil de, que t'has deixat connectat no, és que... i res, moltes gràcies sí, no. per escoltar-nos mm, mm, abraçada forta per la mare d'en Marcos la Carme, mami, l'estimo i pels nostres tres oients tres oients que és, bueno, la Marta, supongo que estàs escoltant mm. i a, a l'Orient Desconegut uh, molt bé. El ignorado oyente <ríe> bueno, i també la, suposo, la gent que també des de Madrid hi ha gent a Madrid que ens escolta i encara en tu creus? jo crec que sí, la maginada bueno, no sé si encara, però vaja si tens aquí, salutació deia que, que, que escoltava el programa bueno, jo també volia saludar a la gent que passa per aquí Salvenca Uxerola, la gent, de, la gent del barri de Porta, a la gala de l'associació de veïns de... o sigui, de, de l'hòstia, l'associació de l'Hòstia, el Jordi, sí. la Sostre Cívic, a l'Associació Cruïlles, a l'Associació Cruïlles, el Ramon i l'Assumpta, que per cert, faran festa a Nadal, mireu-vos sí, blog. Sí, sí, mm. mireu Cruïlles, eh, punt, uai, ja no me'n recordo, busqueu al Google al Cruïlles. Al Google, al Google de la red, ja. Vale, a sí, P.H.R.P. Magdalenas, a P.H.R.P. on sigui ara, <ríe> és a prop de... Val? I, bueno, i, bueno, i això molt bé. i això també que la Cristina, el Carles i el Paco tornarà a aquí amb nosaltres que trobem a faltar molt espero sí, que torneu, un torneu, torneu. Bueno. i res, fins aquí bona nit, bona nit adeu i a les 12 han arribat la fada bona i 20 focs i Jerry, la Bruixa callista Bambi, dirò I la paredriu si sí Qui em morta i levo i, i llegem brau i Guille veell la cap i vermelleta Allò fart el que vi A Co i som ha po bé oh, ben vi Al teu costat, entre quatre parets, sense saber on anar.